Per conèixer-nos tu i jo, recorda que aquesta veu sap recordar. Uns minuts per sobre de les 12 del migdia d'aquest dimecres i tornem a tenir amb nosaltres trossets compartits. Per tant, tornem a tenir els nostres estudis a la Sandra Bisbe. Bon dia, Sandra. Bon dia, benvinguts. Doncs, uh, un altre programa que ens portes avui al uh, voltant doncs, de fets que van passar a Palafrugell o que tenim constància que van passar aquí al nostre municipi a principis del segle XX. Avui, sí. en què posarem la mirada? Doncs, uh, parlarem de les societats de socors mutus uh, femenines, eh, uh -huh. les, les conegudes germandats, eh, que es deia popularment, Uh, mira, de, de masculines ja en tenim a principis del segle XIX, 1803, per, per exemple tenim la creació de la Germandat de Tapés, uh -huh. vale? moltes d'aquestes germandats estaven encomanades uh, a un sant, vale? però a mica, a mica um, es van perdent aquestes vocacions. Uh, com les masculines, doncs, ja a uh, principis del, del XIX ja, ja tenim la presència de masculines haurem d'esperar fins a principis del segle XX aquí a Palafrugell per tenir-ne de femenines. Sempre mica més tard, eh? La igualtat també trigava a arribar, en aquest cas, 100 anys, eh? gairebé? Sí, bé, bueno, de fet, més que res també és perquè la dona entra una mica més tarda mm -hmm. a treballar massa a la fàbrica, no? O sí sigui que que en el segle XIX tenim dones treballant amb, amb, amb fabriquetes, amb tallers i amb aquestes primeres mm -hmm. fàbriques, però no és fins a finals del 19 que comencen a entrar ja en massa, no? per tant, els últims 20 anys, principalment. Per tant, doncs, és quan comencen doncs, també aquestes dones a tenir més necessitats eh, semblants a, a, la, a les necessitats dels obrers dels homes, diguéssim. No? Llavors, en aquest cas, que les, les societats mutus masculines no acabaven de respondre gaire als interessos de, de les dones eh? i per tant doncs sembla seca que, que en un moment donat tot i que hi ha algun intent de mixtes i que després aniran apareixent més endavant aniran apareixent mm -hmm. Uh, aquestes mixtes, d'alguna manera, com, vale, va, us deixem jugar, entreu, no? Sí. Però, però no les tenien gens en compte No tenies presència femenina a la Junta Ni acceptaven temes femenins Per tant, doncs, esclar, era com, com si no existissin, no? Les tenien allà com, vale, de sucre, no? Diríem sí, no? Uh, Llavors, doncs, a partir de, de principis del segle XX De fet, la primera ens apareix al 1904, la Familiar doncs, eh, comencen doncs, a, a destacar doncs, a, bueno, una mica les dones a dir, bueno, doncs nosaltres volem les nostres societats de socis motos, volem mm -hmm. tractar les nostres coses i, i comencem doncs, a tenir la familiar, el 1904, la feminista el 1905 i la bien hecha 1908. Doncs apareixen aquestes, eh, uh, societats, aquestes, eh, uh, doncs, per, per doncs, omplir un, un buit que hi havia, no?, en aquest moment i que, doncs, les, les dones van, van creure convenient i perquè era així, no?, que aquestes eh, germandats que hi havien existents doncs, els homes eh, tocaven altres temes que podria interessar interessats als homes però que les dones no els hi cobrien les necessitats que havien de tenir, no?, i que, i que necessitaven elles també, doncs, en aquest cas, aquest espai i es van formar aquestes tres, aquestes tres eh, societats. Sí, tot i així, deixa a dir-te que si tu mires els estatuts no hi veus uh, diferències. Uh, de fet, uh, que els estatuts que agafen les societats femenines són, els c copien els estatuts de les masculines. No ten no? cap I... referència femenina per... exacte. Clar. Exacte. Mm -hmm. I llavors uh, uh, sí que després en, en, en les actes, sí que veus que es, dis es discuteixen temes doncs, de, uh, més de dones, però, però tot i així hi han descuits importants. Val? Mm -hmm. uh, per exemple, Uh, bé, bueno, en les masculines veiem sí que es, es tracta hi ha una major tensió a, a les malalties de transmissió sexual uh -huh. la tinya, l'herpes, la sarna la gota i la, bajuri, la, i la bogeria seran doncs altres temes que... malalties que, que tractaran, val? Uh -huh. Am, amb les dones també es tracta el tema del suïcidi és curiós, eh? Però vull dir que realment doncs, hi havia casos, no? I, I veiem, doncs, uh, per exemple, diuen, el tema del suïcidi diuen No librarà ninguna papeleta de cobro a ninguna socia cuya enfermedad provenga de un delito o suicidio frustrado o a lo prevenido en l'article 14. L'article 14 referia a malalties venèries, sífilis, embaràs i part. Mm? Uh, això està en, el, uh, en la Vienetxora, no? Es troben a... En, en part dels estatuts sí. de l'Avianetxora i, la, i en algunes actes que, que en parlen. Mm -hmm. eh? Per tant, doncs, eh, eh, hi ha un tracte no molt específica a l'embaràs. Eh? No estava previst que cobressin en, en aquest cas d'embaràs de, o en malalties ocasionades pel part, d'acord? Mm -hmm. A no ser que tinguessin una convalescència com a conseqüència d'aquest, una llarga convalescència, d'acord? I només en alguns casos es preveia alguna fórmula curiosa com, com passa a la Nueva Joya Bisbalense, que s'establia que si la sòcia tenia bessonada se li assignaven 35 pessetes mensuals durant 14 mesos en concepte de lactància. Però aquesta societat, per exemple, ja és una mica més tardana, ja apareix als anys 20... Uh, abans, uh, uh, per exemple, en, els, en les que um, toca a, a Palafugell, la feminista, la familiar, la, la vinetxora a principis de segle, això no ho he trobat en enlloc. Uh -huh. val? Per tant, doncs, realment eren, eren temes que eren superimportants per a les dones i, en canvi, no, no, no es cuidaven lo suficient, no? Uh -huh. no se li donava la importància que... Bé, eh, això al final tu has dit eh, al cap d'uns anys, en aquest cas en una societat a l'abisbal, com que ja tenien de referent doncs, aquestes uh, societats que hi havia aquí a Palafrogell, suposo que van dir, carai, poder que di posem una miqueta més, no? I, ja, i ja van posar una miqueta de remei. Seguim explicant uh, aquestes uh, societats de socors uh, mutuos femenines. Uh, primer de tot, no sé, uh, havien de complir uns requisits, això... Saps? Pot entrar-hi qualsevol aquí, ser sòcia, en aquest cas, o no? Uh, no, s'havia de seguir uns requisits. Eh? Uh -huh. uh, podien ser sòcies totes les dones entre 16 i 40 anys. A partir de 40 anys, és representava que ja, uh, d'alguna manera, si tu no havies pagat abans, uh, bueno, no mereixies doncs, uh, poder tenir dret a rebre cap, qualsevol subsidi. Uh -huh. val? Per tant, primer havies d'estar pagant uns anys havies de mostrar que eres veïna de Palafrugell, de Montràs o d'Escanyal, almenys de sis mesos, de, que portessis sis mesos aquí, i llavors tenies unes obligacions. Uh -huh. Tenies que fer vella a la nit a les, a les associades malaltes i, per exemple, en cas de que no ho poguessis fer doncs havies de pagar una passeta a la família de la malalta. Eh? Si Carai. te tocava fer la vetlla i no la volies fer, doncs li havies de, de pagar una passeta. Per tant, tothom intentava fer-ho perquè eren diners. Sí, sí, no? i tant. Doncs ja ho veieu, aquests aquest requisits i aquestes obligacions. Sí, i llavors normalment tenien un metge eh, que declarava l'estat de les pacients, mm -hmm. I, que, i que eren controlades eh, setmanalment. Eh, no sé si coneixes l'expressió de gata maula, Sí eh? els maules eren aquells, que, que, o aquells o aquelles que intentaven eh, passar per malalts o malaltes quan no ho estaven val? Ah. per poder cobrar del subsidi Ara... llavors no digues... sé si ha anat eh, canviant una miqueta el significat o la gent li ha anat posant un altre significat no, mm. bueno, no ho sé, o jo ho podeu fer no. servir malament eh? sí. que també pot ser sí. bueno, és allò gata maula, no? una mica que no t'enfies no? sí, que, sí, que no sí. t'enfies sí. eh, que mm -hmm. t'enganya que te pot enganyar no? Mm -hmm doncs eren aquestes persones, eh? homes sí. i dones tots, sense diferència de sexe, doncs les quals doncs, intentaven passar bueno, allò que segur que més d'un de petit ha fet, no? De, de no voler anar a escola per un <ríe> mal de panxa que no tens eh? <ríe> exacte bé. doncs aquí doncs, el metge doncs, dictava una mica l'estat de malaltia de, de, de la convalescent sí. perquè a, a partir d'aquí doncs, tu cobraves un subsidi o un altre. ¿vale? Per exemple, en cas de malaltia al llit, eh, te podien donar un subsidi de dues pessetes i mitja ¿vale? eh, diaris. Sí. Si era una malaltia lleu o un període de convalescència, doncs eh, una pesseta i mitja. ¿vale? Llavors, també per jubilació, si havies arribat jubilació als 70 anys, eh? O sigui... i l'esperança eh? de vida que era Exacte. 70 Exacte. poc, no? O sigui, que, era que arribava. més baixa, sí. més baixa, no. Doncs, bueno, els que arribaven als 70, doncs, tenien 75 pessetes, ai, 75 cèntims uh -huh. diaris i, eh, per invalidesa, amputació, ceguesa o malalties cròniques, també podies, eh, cobrar uns 75 pessetes, els 75 cèntims diaris, uh -huh. vale? Això depenia també una mica de cada de cada societat. Eh? Cada un tenia els seus subsidis i, i també depenia una mica del nombre de socis que, que tenia. Hi ha societats que tenen molts socis, molts associats i que per tant doncs poden ser més generosos i altres doncs que, que havien de de ser doncs eh, bastant, bastant esquerps en aquest uh -huh. sentit eh? Tenim aquestes tres eh, societats, la feminista, la bienetxora i la familiar no sé si podem explicar diferències o, o bueno, com ho vols sí, anar a generar Si t'assembla anem per ordre cronològic sí. comencem doncs per la familiar que va ser la primera va sí. fundar el 1904 Eh, clar, aquestes eh, societats femenines, doncs, és clar, mm, eren petites, d'acord? Eh, per exemple, la familiar, bueno, aquesta Déu-n'hi-do, eh, va, va tenir de 210 a 380 associades, mm -hmm. eh, que, que és bastant, d'acord? Eh, però llavors no tenien una seu per, re, per reunir-se, no, una seu física, no tenien un edifici. Eh? moltes societats eh, masculines, sí, que, o contaven amb els amb els casinos o, o tenien seu, la seva pròpia seu, les dones sempre havien d'anar de prestau eh? sempre clar. havien d'anar o al principi molt, moltes començaven a la casa de la presidenta, eh? almenys les reunions de junta clar i llavors, quan feien assemblees, doncs, intentaven doncs, o anar a la casa consistorial o demanar a doncs, una sala doncs, amb un centre obrer, com mm -hmm. podia ser el fraternal, o el Clar. centre obrer, o, o altres. Mm -hmm. Val? Però, bueno, varien bastant, suposo, perquè, bueno, perquè quan tocava l'assemblea, haver doncs, veure què hi ha lliure on ens podem col·locar. Sí, no? allà eh? on, I... on podien, anaven a reunir-se. Correcte, mm -hmm. correcte. Um, amb aquesta per exemple amb, amb, amb la familiar tenim la curiositat del corandero el, el 12 de desembre del 1921 s'aprova la utilització de medicines alternatives, eh? tenia, tenia un corandero no? mm -hmm. i a Palau Fugill venia un homeòpata que s'instal·lava en un hotel aquí a Plaça Nova i, i llavors doncs, eh, doncs rebia doncs, en alguna de les pacients si, si era necessari, no? si es considerava que, que era necessari. Eh? Per tant, doncs, eh, homeopatia i, i, i coranderos doncs, eren doncs, eh, eh, bueno, eh, guaridors acceptats eh, ja a doncs, eh, a principis del doncs, segle XX, doncs, a, bueno, una cosa, doncs, a part del metge, eh? sí. tenien doncs, aquestes dues altres opcions. Molt bé, doncs no? aquesta és una de les anecdotes que ens porta aquesta, aquesta societat. No sé si vols explicar... Bé, bueno, sí, aquí també en les actes es reflexa em, el problema de la, de la grip espanyola, mm -hmm. l'epidèmia de la grip espanyola del XVIII, Val? Eh, es notifica l'existència d'aquesta epidèmia que és una epidèmia greu i que pot perjudicar greument a, a la societat perquè si han de satisfer molts pagaments perquè hi ha moltes malaltes doncs clar. Clar, realment, doncs, eh, eh, és una situació de risc important no? per tant eh, es proposa el 24 de novembre de pujar la quota mensual de, eh, a una pesseta i mitja eh, normalment es pagava una pesseta doncs de pagar una pesseta i mitja menys fins a finals de desembre uh, i també van haver, de vendre, van haver de vendre dos títols del Banc d'Espanya per fer front a, a totes les indemnitzacions. Uh -huh. Per tant, doncs, uh, bueno, va ser una grip que que va afectar bastant i que, i que Pala Fugill, doncs, també va arribar mm -hmm. Aquesta va ser la pionera, la, la familiar i, com dèiem, eh, van néixer el 1904 i, i un any després doncs, eh, teníem la, la següent la segona societat eh, sí. que, que es va formar aquí Sí, aquesta és la feminista la feminista que apareix el 15 de gener de 1905 Uh, també fan la primera reunió a la Fana al carrer de les Ànimes. Uh -huh. uh, es comença amb 63 sòcies fundadores i arriben a 184. Vale, dir que, bueno, és una societat una mica més petita. D'aquí um, tenim dades de, en el, a l'ajuntament, en l'arxiu municipal. Sí. Tenim les actes i tenim el llibre de sòcies. I aquí es pot veure una de les preguntes que els hi feien al omplir la fitxa, doncs els feien dir els noms i cognoms, l'edat que tenien, sí. on vivien, i llavors una de les preguntes que se'ls se feia era si sabien llegir i escriure. Mal I, per exemple, en aquí en la feminista ens veiem el cas que al 1910 que hi ha 174 dones inscrites, Sabem que eh, bueno, és 50-50, eh? eh, 86 d'elles saben llegir i 88 sí. no en saben. Eh? Vull dir que, com veus, l'analfabetisme encara doncs, en aquesta època era bastant elevat. Sí, sí. Val? I això dona situacions com la que ara us llegiré, una de les actes, mm -hmm. eh, que diu el següent. En la villa de Palafrugell 9 de diciembre de 1913, reunidas en sesión mayoría de las socias de la hermandad, la feminista, en el, en, la, en el local de la Casa de la Villa, bajo la presidencia de la Doña María Llenas, que abre sesión a las 3 de la tarde. Eh, perdona, perquè està llegit, escrit a mà. Clar, clar, eh. Ah, sí, la gent no bé. ho sap això, no, jo ho veig. A més, amb unes faltes importants. Clar, clar. M'ha costat fins i tot eh uh, poder-ho llegir. Diu: "Com la secretaria està enferma i no pode assistir a la reunió, tocaria a la vice vicesecretària, però no se ve capat de leerla, així que hemos acordado que la leyera una de las de la junta." Mm com veiem, això ho demostra eh, aquest, aquestes dades eh, que, que ens eh, donava ara la, la Sandra. Sí, sí, fins i tot això, que membres de la Junta una, mm -hmm. la, la vicesecretària que en principi, doncs, esclar, hauria de poder saber llegir doncs, en aquest cas no no, no, no en sap, mm -hmm. no? Vull dir que això era un fet comú normalment sempre la Junta doncs, hi anava doncs, qui sabia més llegir i escriure perquè, doncs, et toca fer moltes coses d'aquest tipus Uh, però bueno, aquesta devia ser molt trempada i es havia mereixer el lloc eh? sí. però, però li fallava el tema doncs, de, en aquest cas de, de la lectura mm -hmm. Molt bé, doncs aquesta és una, una anècdota que ens demostra eh, aquest fet i doncs la Sandra ara ens l'ha llegit amb les dificultats que comporta doncs, haver de llegir un text d'això de, de principis de, de, del segle del segle XX amb, doncs, amb les faltes corresponents i també amb, amb clar, és l'escriptora tal qual Amà eh, aquí, sí, sí, sí, sí, eh, així amb aquesta cal·ligrafia una miqueta sembla eh, ità, itàlica, eh, això una miqueta encursiva podríem dir, eh? Sí, sí, sí, sí. Molt bé, doncs eh, d'aquestes veig que sabem més coses no? que no pas sí, de la primera sí, sí. de la feminista bueno, tenim mol, molts actes mol, i, i realment doncs, acabes traient molta, moltíssima informació mm -hmm. uh, deixa'm a llegir perquè potser algú dels que ens escolta uh, sent algun nom uh, conegut, no? conegut mm -hmm. exacte la... en la seva fundació tenien de presidenta l'Anna Serrabella de Prats uh, vicepresidenta teníem la Catalina Guzzo Sancho de secretària Josefa Vilaseca d'Escaire, de vicesecretària Dolors Genís Llenes, de Francisca Gumban Gallard, recaudadora Carlota Garrer Frigola, uh, recaudadora auxiliar tenim... Uh, bueno, aquí no, no, no hi tenim el nom, uh -huh. per tant no hi era. Vocal primera Nieves Bonet Ferrer, vocal segona Armenga Carrer Regincós i vocal tercera Maria Arena Peia cognoms mm -hmm. molts d'ells coneguts d altres poden o tant s'han anat perdent no? Sí, no sé. tu sí, saps que, que, que sí, ho tens més clar sí. potser... n'hi ha que sí que són ha... molt clarament n'hi ha que altres... altres... són molt palafugellents sí. i altres que, que no sonen tant mm -hmm. sí. però clar, realment a més a més amb la indústria sorera hi ha hagut tant de moviment no? mm -hmm. a dir que realment doncs, esclar, arribava molta gent de fora gent mm -hmm. que arribava i gent que marxava Uh, per tant, doncs, uh, sí, hi, ha, hi ha molts cognoms que, que s'acaben que quedant i hi altres, altres que marxen i que, que els hem sentit poc. Doncs segur que no? algú de, dels nostres oients deu haver dit, ostres, poder era parenta meva, no? sí. aquesta, aquesta persona, doncs poder sí. Doncs, aquestes eren com una, una colla de dones valentes, mm -hmm. no? perquè en aquesta època realment doncs, uh, no havia de ser gens fàcil. I, i decideixen tirar-ho endavant. Mm -hmm. mm. Molt bé, doncs seguim explicant uh, anècdotes, no? D'aquesta sí. societat que, que en tenim una que potser molta gent ho ha sentit a dir dels seus avis, potser un fet que és curiós eh? Sí, um... bueno, a mi em va agradar molt sí, que me'l no? haig sentit Estem parlant del de préstec de banyeres Préstec de banyeres, Aviam, sí Il·lustra'ns, sí, sí, sí, sí. per aquells que, que no, no ho tenim gaire clar això. Sí, uh, bueno, el fet és que clar, la, sal, el, el, la salut era un problema uh -huh. eh? i llavors doncs, era una cosa que preocupava moltíssim i que, i que si algú que havia malalt eh, interessava curar-la ràpid, perquè, perquè com menys malalt estigués, menys subsidi se li hauria de pagar. Eh? Per tant, s'intentava doncs, que la salut de, de les obreres fos el, el millor possible, el més bona possible, i, i, i, i llavors, doncs, a, bueno, que sí, que hi havia malaltes, doncs, a poder resoldre el tema el més ràpidament possible, d'acord? Llavors, una de les coses que em veien amb el tema de la salut era la higiene, mm -hmm. no? que no es portava la higiene que, que s'hauria de portar perquè les cases doncs eren com eren, perquè la pobresa era com era i, i no tothom tenia mitjans. Hi ha una pregunta que també es fa ara no me on, de quines cases tenen dutxa i quines no i, i n'hi han ben poques que tenen dutxa en aquesta època, vull dir, comptades i uh -huh. es rentava doncs, una mica per sobre, eh? però això de fer la dutxa que fem avui en dia, això era... Molt poc habitual, no? Sí, molt poquíssim poquíssim, molt rar, eh? ja uh -huh. diríem Uh, per tant, doncs... Uh, bueno, es cap poder tenir la possibilitat de banyar-te, doncs imagina't, no?, vull dir, una cosa doncs, molt exclusiu uh -huh. i llavors veuen la necessitat doncs de comprar, comprar banyeres. De fet, uh -huh. en l'acte del 30 de, de desembre de 1906... Doncs eh, es veu que diu Considerando que era de mucha utilitat y necessari que la hermandad tuviese banyeras propias Se determinó comprarlas mm? mm -hmm. I com veus es diu banyeres eh, en plural eh? sí, Per sí. tant doncs eh, eh, hi havia més, més d'una banyera I llavors doncs, eh, tenim un text que ens explica una mica mm -hmm. Uh, uh, és una d'aquestes actes en què parla de, de les banyeres. Eh? Aniré una mica a la lectura lenta perquè també un altre cop és una escrita mm. mà. Bueno, aquest és una mica millor. Diu: cada socia, en cas de necessitat, puede fer uso de les bayers por todos los de su casa, siendo no obstante primera la socia que por ella misma las necesita Los que quedan aprobados por la general. O si sigui, en principi, la banyera era per, per, per la persona malalta, mm -hmm. val? Uh, però sí que s'aconsellava a la família de, sí. de la malalta que uh, abans de tornar-la que aprofitessin tots per banyar-se i per quedar doncs, ben nets i polits, val? i llavors doncs, que la tornessin neta. Val? Diu, segueix així. Dice la presidenta que se devia ir a pagar la mensualitat a casa de Dolores calli Caridad. La presidenta manifiesta a la general que la socia, Elisa Mascort, habitante de la calle de la Independencia, era depositaria de las bañeras. Pide la palabra Nieves Bunet y dice que, en su parecer, para ir a buscarlas a casa, la depositaria debía efectuarse con el consentimiento de alguien, contestándole la presidenta que tenía mucha razón, que para ir a por ella era necesario el permiso de la presidenta. Molt bé, doncs eh, aquesta, aquest acte no? de, al voltant de les banyeres eh? Ostres, se'm fa complicat, o no sé eh? o em costa imaginar, o fins i tot eh, no és curiós, no? Veure persones allò carregant sí, una, una banyera amunt i de, de Palafrugell eh? eh? Correcte, correcte Mira, jo vaig fer, en una de les meves visites guiades que tocava aquest tema, vaig fer un dibuix de dues dones carregant mm. una banyera no? eh, perquè realment devia sec prou còmic, no?, de, de, veure, de veure la situació i una banyera que anava corrent d'una casa a l'altra, no?, o sigui no que, no. que devia ser una imatge habitual mm. de veure, doncs, una banyera anant d'un costat a l'altre de, de palafrugell, no? Si ara veiéssim algú, potser no pensaria pas això, no pensaria pas que s'estan deixant la banyera, que s'estan, doncs, eh, això, llogant entre uns els altres perquè la cosa ha molt per sort i ara doncs, pot, eh, la majoria de gent no pot fer-se una, una, una dutxa cada dia per tal d'evitar doncs, aquest, aquests problemes que comportava. Sí. Mm, no sé si tenim alguna altra cosa, Sandra. Sí, sombra. bueno, mm, dir també que, que, bueno, com aquesta persona estava malaltament mentre dures, la malaltia la sòcia tenia prohibidíssim treballar, uh -huh. tal, i també dedicar-se a los quehaceres domésticos, eh, perquè si s'hi si dedicava volia dir que no estava tan fotuda, uh -huh. I també podia ser que allargués la maltia perquè estava fent una feina com li tocava descansar. Clar. Val? Per tant, doncs, eh, això vol dir que, que, les, que se les controlava bastant, s'intentava visitar-les sovint, val? hi havia una persona de la, de la germandat que doncs, voltava i anava a veure aquesta i parlava amb la veïna, si l'havien vist treballar o no, vull dir que era bastant, sí. bastant controladíssim. Una miqueta de pèrits, eh?, el que fa aquesta sí, feina sí, doncs, sí, que es fa sí, ara. Sí, sí, sí, doncs, eh, sí. Ja veiem que això ve de lluny, eh?, que... sí, sí. Uh, gent que sempre volia aprofitar una miqueta poder ja n'hi havia de tota la vida i també gent doncs, que en aquest cas controlava que, que, que la cosa s'estigués fent bé doncs també uh, no sé si tenim alguna cosa de, de la feminista o vols passar... Uh, a... bueno, només això tant passava amb la feminista com amb les altres una sí. de les coses també importants era doncs, assistir a les reunions uh -huh. val? si no assisties hi havia molta per tant doncs uh, uh, ja veus que realment s'ho agafaven molt en sèrio a les reunions hi havia doncs es votàvem moltíssims temes uh -huh. i el sistema de les votacions era amb les boles blanques o, o negres. Val? Les boles blanques per al sí i les boles negres pel no. Jo sí. en el Museu del suro ho tenen encara una, una bossa amb aquestes boles blanques i, i negres d'una de, de, de les germandats i, i, i és, és bonic de veure, en una exposició doncs, a, es va... Es va, es va usarar per veure-ho i, mm -hmm. i realment doncs, és, és, és, són, bueno, són d'aquells detalls que, que es conserven, eh, aquelles petites perles que en dic jo, perquè realment doncs veure-les, eh, ja només de, de veure-les ja em vaig emocionar, no? Perquè sí. era l'objecte transportava doncs el passat, no? el temps d'aquesta gent. Mm -hmm. Molt bé, doncs eh, aquest sistema de votacions, voles blanques i voles negres, eh, amb el qual doncs, suposo que anaven votant temes no? que anaven sortint a, com aquest, no? aquest, aquest cas d'adquirir banyeres, que, que també, suporto, tots aquests temes anaven a votació, sí, després si la, la Junta o la Junta, si les sòcies decidien que tiraran davant, es tiraven endavant, no? Sí, mm -hmm. sí, sí, correcte, correcte. Uh, no sé, un, una votació també podia ser doncs uh, si deixaven entrar a una nova soci o no eh? depèn mm -hmm. del que havien sentit d'ella o si era ja perquè esclar, el que tu no podies entrar és amb en una malaltia ¿vale? o Val. si no podies, bueno, és com les com les mútues d'ara, sí, eh? no? que vull dir que si... No pot ser una sí. assegurança de vida si ja estàs allò força malalt o sí, no, no sí. clar. Sí, o, o les mútues de, de salut, no, que per exemple, no sé, si t'has d'operar de la cadera eh? no te deixen no, si te fas de la mútua, és de dir que estàs fotut de la cadera i no, no t'entrarà saps? Eh? Uh -huh. Bueno, són aquelles coses que bueno, que ja... Que ja es vigilaven, eh? Que, que ja, tenien... ja, es, ja es vigilava uh -huh. no? I per exemple hi ha el cas d'una senyora que ha deat per entrar, però resulta que bueno, totes van discutint i van dient que aquesta no bueno, sempre està malalta, que, que, que té una salut molt delicada, que fa que, que això seria la ruïna per, <laughs> per la societat i no, no l'accepten, es fa votació i no és acceptada. Carai, bueno, no sé si fes van anar a intentar una altra, una altra de les dues societats, o si sigui, ja ho havia intentat prèviament, ah, això segur ja, que també això... corria, no? aquesta ve d'allà i l'han fotut fora, no? doncs uh, anem amb compte. Sí. Bé, com en un sí, poble se sí, sabia sí. tot, i encara es coneix tot i se sap tot de seguida, doncs en aquest cas també. Um, no sé, uh, Sandra, vols... Uh... Ja no, passi... si t'assembla passem a la Vienetxora. Sí. Va, la Vienetxora és l'última. Eh, S'inaugura, es funda el 24 d'abril de 1908 i es va fundar arrel d'un conflicte a, a, a la feminista. A la feminista es fan com dos bàndols uh -huh. va, i la meitat de les sòcies deixen la feminista per fundar la Vienetxora. Va, uh, per, per, per això la, fi, la feminista que hem, que hem vist, per exemple, les, les dades... De, de, del número de sòcies. Sí. Ja era un, era un número més baix que, que la familiar eh? sí. I en aquí la Vinajoora sembla que, que agafa doncs, molta volada, perquè doncs, acaba doncs, fent- seguir a moltíssima gent perquè sabem que arriben a 322 sòcies al 1919. Eh? Per tant també era una, una d'altres d'aquestes societats. Uh, importants uh -huh. val? Com, com la familiar ho va ser uh -huh. Uh -huh. Llavors, ja ens has comentat uh, algun dels subsidis no? que això ja ens has comentat també uh -huh. el tema de la jubilació aquesta sí. jubilació, 70 anys sí, sí, sí, sí. llavors també havia sempre hi havia una quota d'entrada eh? hi havia la quota mensual que et comentava d'una pesseta. Sí. però uh, sempre hi havia una quota d'entrada no? tu per fer sòcia havies de fer una quota d'entrada de, Eh, i en aquest cas de dos pessetes i llavors doncs, la quota mensual que anaves pagant en aquest cas a la V&H ho feien cada primer diumenge de mes val? i llavors hi havia un extra aquí tenien un extra per defunció d'una sòcia uh -huh. que eren 10 cèntims que es pagava i anava a aquesta quantitat anava per la família de, de la difunta per ajudar-los doncs, a, a tirar endavant l'enterrament o les dificultats o les dificultats que es trobessin mm -hmm. no? Molt bé, doncs aquesta era la veientxora eh, que, doncs curiós això també, que arreu d'un conflicte doncs, com passa en molts casos habitualment d'un grup en surt una altra a vegades en aquest sentit va sortir aquesta el 1908 i va tenir el seu èxit, recordem aquestes dades, 322 sòcies el 1919 una dada doncs gens menys esperable i per acabar, Sandra, si ens vols comentar alguna altra cosa. Bé, només dic que al final bé, és clar, hi ha un moment que què eh, bueno, els palafruugellencs eh, se'n donen compte de que tenen una quantitat immensa de societats, mal tant masculines com femenines com mixtes. Uh -huh. eh, i s'intenta doncs, eh, eh, reunir a tots els responsables d'aquestes societats per dir: "Ei, eh, estem fent el tonto". Eh? Eh, Perquè no ens ajuntem tots i en fem una de grossa i potent, Val? I aquesta serà la previsió obrera. Mm? Tot i així, no, tots, no totes les societats eh, hi acaben entrant, però sí que una gran majoria i uh, de fet, mira uh, estava situada en aquest edifici l'edifici mm, de la Ràdio Què m'estàs dient? La previsió obrera estava mira, situada aquí? Ara, ara m'ha vingut com un flash sí. Ostres, sí, sí, sí doncs sí, sí. mira Tenien aquest edifici Carai, sí, I veus, mira. ells sí que es van poder pagar un edifici perquè ja va ser doncs, a una societat uh, prou potent uh -huh com per tenir seu propi edifici. Doncs carai, mira, veus que bé, no, no, no sabia, no, no, òbviament no sabia, no, ella tampoc m'ho havia dit perquè l'art ha vingut sí, ara sí, en sí, sí, moment. Sí, sí, m'ha vingut com un flaix doncs, ara. Sí, mira, sí, estem sí. aquí doncs, en un lloc històric també, eh, òbviament. Correcte, correcte. El que passa que he de dir que en eh, aquí es van tornar a descuidar els drets i les necessitats de, de les dones, eh, ah, perquè sí. com sempre passa, doncs qui va quedar a la junta d'aquestes d'aquesta societat doncs aquesta germandat doncs van ser homes i, i llavors doncs les dones van tornar a passar a un segon terme doncs malauradament, uh, malauradament uh, bueno, uh, acabarem amb aquesta anècdota uh, que d'una bueno, banda fa gràcia no? que, que aquí doncs, aquesta, aquesta societat de, de l'altra doncs uh, bueno, coses de, de l'època. No? Fa, fa pena no? que això, que, que s'ajuntessin diverses societats, i igualment no es tinguessin en compte després el, el, doncs les inquietuds i els temes que també eh, doncs preocupaven a les dones en aquest cas i que se les deixés una miqueta de banda, se les reconeix. Doncs interessant, molt interessant aquest, aquest programa que ens ha portat avui la, la Sandra, al voltant de les societats de socors mutus femenines, amb aquestes tres que, que ens ha comentat, la feminista, la vinetxora i, i la familiar. Sandra, moltes gràcies i res, eh, crec que ja ens hem d'acomiadar perquè crec que la setmana que veia és Nadal, per tant, no, no farem programa, no hi haurà trossers compartits, el programa ens tornarà ja de cara a vinent, per tant doncs... Eh, okay. I res, esperem que aquesta, aquest primer trimestre eh, mm -hmm. perquè podem dir que hem fet un trimestre sí, sí, sí. Que, que hagi agradat i bueno, esperem una mica una mica de feedback de part de la gent a veure si la cosa agrada mm -hmm. i si agrada doncs eh, seguirem endavant. I tant, i tant. Nosaltres doncs eh ens agrada aquest programa i per tant, doncs, renovem, diguem-ne i ah. res, Sandra has de unes bones festes i una I bona igualment. entrada d'any Igualment, bones festes a tothom A Ràdio Palafrugell Trossets compartits amb Sandra Bisbes. La sort d'una oportunitat per conèixer-nos tu i jo recorda que aquesta veu globally Sup